до запахів прислухатись до лечутного шепоту Діти люблять пейзажі бо вони хочуть туди увійти Уся річ в тому щоб злитися зі словами впізнавши себе у них і сказати Ось це я Був собі японський самітник Він казав я пережив землетруси, пожежі, потопи, голод, з мене досить. Нині я сплів собі хатинку з трави на схилі гори. І нічого більше не боюся, бо захищений словами. Я вилучив змови пожежі, потопи, все, що веде до знищення. Нема нічого ганебнішого, як звинувачувати когось у власних нещастях. То не світ робить нас бідними, п'яницями, злодіями, а ми самі, розтягуючи жебручу долоню. Нема нічого гіршого за порожню долоню. Нехай на ній лежить хоч тінь від того дерева, яке посадив твій дід, Бодай твоя дитяча сльоза, камінь, але ти повинен знати, що лежить на твоїй долоні. Колись я сказала напівжартома, мені легше віддати душу, ніж тіло. Дурні слова, але я тоді здогадувалась, що після довгих блукань моя душа все ж таки повернеться до мене. Я очищу її. Вона може побувати у пеклі, знаючи, що у неї є дім, де її чекають і залікують усі рани. Та хіба таке можна казати слабкій істоті? Вона злякається і замкнеться у порожньому домі разом зі щурами, павуками, Невситимими бажаннями Я теж не хочу пускати у свій дім зрадника Вбивцю злодія Чи думали ми колись, що використовують не наше тіло, не наш розум? У тій людській спільноті, що зветься то егрогором То номенклатурою, то богемою Підносять сірника до нашої душі як не згорить, то хоч опалиться. Розум, талант корисні тоді, коли вони вже трохи прив'яли, зникровились, стали придатними для травлення, коли душу знеболено і вона сама хоче себе віддати. Ось що я маю на увазі. Немає ніде стільки мертвих, скільки серед людей творчості. Вони або хворі на вмиранню, або цілком мертві, з розпухлим від жерття і пиття тілом. Щоб вдержатися на плаву, останні стають політиками або чиновниками. Це, звісно, жалюгідне видовище. Я звикла чути про їхнє босоноге дитинство. І не скажеш правди, бо страшно побачити їхню беззахисність, наготу сумління. По таких людей шкода особливо. А щодо хворих, то радше чую до них обридження. Вони їдять разом зі свиньми, коли їх чекають у отчому домі. А якщо без алегорій, то мене дивує, з якою легкістю поет чи художник вдягає на себе маску, імідж пияка, варіата, збочинця, аби привернути до себе увагу і розмовляє з читачем, глядачем не власною, а вигаданою мовою. Личина приростає до тіла, і ось ти починаєш вимагати грошей у бідного –